Далі раптово хитнула головою, хруснула пучками, і в очах заяскрилася непокійна давня туга, горда, палюча тоска, таємна, невгасима. Чого дожидати? Нащо життя? Нащо? Схилилась до парти, плаче, витерла сльози, блиснула очима. Знаєте, коли я вперше побачила із сцени стільки перед собою людей, в мені ніби щось огнем загорілося. І я таку силу в собі почула, таку огненну, що аж самій стало радісно і страшно. Здавалось, театр поламаю. Всіх людей от землі підійму. Загадалась. Було це, кажу, всього раз. Далі знову погасла. Стала покірна пояска. На селі стало тихо. Переговорили люди, вирішили. Схаменулась дівчина, за розом береться. Отець Василь і той пом'якшав. Казав. Її одарував Господь талантом, щоб вона в церкві прославляла ім'я Його святеє. А вона з ним на пляси та на грища, ворога роду людського тішити. От Бог і покарав її затеє. Її зовсім от церкви треба було б одлучити. Та Бог з нею, хай прийде, попрохає, дозволю вже в хорі співати. Думалось... Затихне лихо, поросте травою, позаростають рубці, буде якось жити, а коли справді є в неї той талант, то ще може й не марне. Чи то ж мало їх, тих невідомих іскр в народі, що так жартома, задарма гріють людям серце, темне життя їх окрашають? не питають ціни тому святому дарві, та й не знають ні болю, ані того жалю, думалось. Частина тринадцята І досі воно перед моїми очима. Те незграбне будування соснових дощок та обаполів. Народний театр. Довго після того стояло воно із забитими дверима, від дощів, сумне. Вільха, кущі бузини щільно тулилися до його, по стінах вився дикий хміль, бур'яном, глухою кроповою стежки позаростали, заволися сичі, плакали ночами. Люди навіть удень минали його, розповідали страшне, казали, хоч би хто-небудь добра душа спалив оту озію. Ідеш мимо, тож на серці холони. А про те, що щинилося на тому меду в селі Ярках, на другу причисту, далеко прогула луна. Вся в золоті сяйла на цвинтарі липа, саме жовкло тоді на дереві листя. Увіходимо. В церкві людей тиск, Хор свіжих, нагуляних за голосів співає Бадьоро, Шумко, хоч і не завсіди влад. Пригинаючись і ховаючись за чужими плечима, Стояла між співаками й Тетяна. Вигляд суворий, замкнений, навіть ворожий до людей, Пригнічена, забута. Кінчали службу, в церкві стало урочисто, тихо, співаки заворушились, захвилювалися, готуючись до концерту. Забринів по церкві камертон, густо загули баси. Утоли болізні, за басами тенори. Далі крадькома увійшло сопрано, вибралося над усіма і раптово згори з-під церковних ворхів сипнуло на людей дощем гарячих іскор, много воздихающе душі моєї. По церкві пішов шелест. Хто це? Ой, це та я сама! Де вона? Де? Ото, в білій хустині! Ооо! Ой, оспарніла, як! Глянь, глянь! «Цитьте!» – замокли. Мов густий, росяний сад перед сонцем, натовп засвітився людськими очима. А в церкві віднішало, ясніло, ніби відтянули в ній вікна. Але це титяни вже сяяло, як свічка. Лице живе, наївне. Скорботою, натхнене, з тими великими імовірними очима, що про їх люди говорити мусять. Ти бо чоловіком болізні одгониш, і скорбі грішних розрішаєш. Руки вгору, очі стрілою в небо, криком пронеслося по церкві,